«Ваш охоронець звідти?» Не дочекавшись відповіді, я м'яко зауважив лікарю. «Раджу вам відповідати. Ви ж розумієте, ми не виграшки граємося». Він ледь помітно кивнув і, втупившись у землю, вичавив. «Дійсно, не виграшки».